Bei esne sektoroearen gero az kezkatuak dira Nafajoan apirlaren lehenetik goiti. Danon taldeak Nafajoko mendialdeko zazpilaborariak esne gehiagorik edo esnerik ez gehiago bilduko egan die jakinez ondoan dagon Soria Prointzian, Ugoimila bei buruko esne enpresa baten egiteko proiektua. Badela, ene edo Euskal Herriko nekazaren elkartasunaren teknikaria zira Filipe, Etxikipia. Gurekin zira goizuntan egunan. Eguno surire bai. Valle de Odieta kooperatifak ere bultzatzen dura proiektua entzuten da. Beraz danon taldeak ere zer lotura bada bien hartian. Bueno, hor arpea edo erakusten duen taldea hau da, ez? Valle de Odieta Horek betiko abeltzea inak izan dira, eta pixkanaka, bueno, gero eta ikulu ondio jarri dute, jaba dut eka parra son bos mila inguruko ikulu bat, eta egizan lotura hori guk ez dugu ez dugu ezagutzen ze lotura duen, danonek e bai edo dietarekin. Baina bai badak atzetik, e bueno, badabilela jende podere poder txua esan dezagun, ez, e jende diruduna, Eta beldur gara ba, beste hainbat setoretan e, ladrillo sektorean etxe bizitzetan e, inbertitzen zuen jendea, orain e, lehenengo sektorean sartzen ari denaren beldurgara. gara. E, uste dugu nekazaritza e, eskuo behan dagoela betiko nekazarietan, eta ez holako talde eta enbeti ere abera estasunaren konzentrazio bat ekarriko duela horrek, Eta olako jendeak e, badakigu beste esperientzia batzuetan gatik e, gehiago begiratzen diola bere aberaztasunari eta ez e, elikadudari edo garap, landa garapenari olako gauzei ez begiratzen eta hori da gure beldurra ez. E, e, jende aberatzau, jende podere txu hau hain indartzu sartzea. Beraz bai du hodieta kooperatifak bultzale zakela proiektu haundi hori eta beste ere aldiz, danon taldeak erhandi zazpi laborariek etzuela gehiago horien e, esinia bilduko? Bai, bueno, ez, ez dago da lotura zuzen bate eh? danoneke hori esan izana ez du esan nahi eh? danoneatzeetik eda guen, eh? seura eski, danoneko lako, olako lokalizazio, deslokalizazio gauzen alde ongo da, eta ikulio haundietara joan nahiko du eh? esnebila beste ikulio txikietara baino baina ez dago olako lotura bat e, danone horren atzean dagoenik, e, guk hori ez dugu ezagutzen. Eh? Bikontu e, desberdin dira, azken feinan badute lotura bat, baina ez da olako zuzen harremanik e, ez dugu ezagutzen e, danone eta odietaren artean. Badakigu danonek ere hartzen dila, e, hainbat ikuliotan e, e, ikulio handietan esne hartzen dula, eta esan duela gaine, e, Nafarroako beste ikulio batzu handietan ere esne gehiago ekoizteko, eta aldiz e, beste e, produtore txiki hauek e, bastarrean utzi dituela hori badakigu, baina ez du lotura zuzen bat danone eta bali edo dietarekin. Uku ilu, edo barrukia, e, ipatzen duzularik. E, Zertan da, Prisezki, e, ogoi mila behi buruko proiektu hori zer dakizuez zuek ortaz? Bueno, horre bertako jendearekin ere ebon gara. Hora ingoz estago... Deuz zehatzik eh, badirudi nolabait sozializatu nahi izan dutela bere proiektua zauraski eh, trabarik ez izateko, eh, lan handia egin dute prentzan, lan ondia egin dute bertako herrieta, herriera joan, herri guztia ere bildu zuten eta aldi berean eh, izugarrizko presioa eh, horrak saltzeko. Eh, bertako nekazariei eh, presioa handi egin herri mailan ere, udaletxe mailan ere, eh, esanez ez eh, lurra ez badute saltzen nolabait, bertzako garapena trabatzen ari direla eta nahiko modu zakarrean gainean esan digutenez eta oraingoz bada konpromiso bat e enpresa honi esnea saltu o barkatu lurrak saltzeko proiektu honek aurrera ehingo balu baina ez da deuzte atzik ez dago momentuz ez da aurkeztu proiektoa e autorizazio permisoak edo e inguru, inguru giroaldeko behar diren permiso guzti hauek oraindik ez dira Asi ere egin eta alde hortatik nahiko atzeratu dago proiektua Gehiago da eginduten soinua edo eginduten sozializazioa proieto honekin e, benetan e, zerbait zehatza baino ez. Bitzetz engaiamendu edo kompromisoa egan nahi du lurak xaldu edo, edo berak lurak erosi presio onian a, xaltza ilentzat? Bai, bai, eta gainera bertako politikariekin ere harreman ahondi ere dute, beti prentzuan ateratzen dira politikariekin, eta anazaldu ziguten ez gainera baita udalitxea ere preslegoke e, lurroien erosketan e, parte handi bat ordaintzeko. Ez, hori ez dugu bidezkoa iku, e, ikusten, e, alde hortatik e, inongonek azarik ez du olako laguntzarik ere, eta kompetentzia eta enbestetan hitz egiten den e, E, kontuak olako, kon, olako ekintza bat iruditzen zaigu, ba, arri dela, ez. E, bere ez podere txudenak eta alako hitkulio ondi bat jarri nahi duenak eta nolabait eskala ekonomiak erabilko dituen enpresa batek, gainera olako laguntzakin, ba, arrituta gelditzen gara, ez. Nafarroatik berrogoita hamar kilometrotarat, Sorian, Baie de Odieta Kooperatibak sortu nahi du ogoi mila behiko alimaleko askuntza, Esnea ekoizten duten laborariek bizi duten eguera latzaren xalatzeko mobilizazioak orkestu ditu Ene edo Euskal Herriko nekazarien elkartasunak helduden apirilaren lehenian Elizondon iragenenda manifestaldi jaundi bat Felipe Txekipia, Ene Sindikatuko Teknikaria, Oste Gununtako Gomita goizberin. La, beraz, e, bigaie badirela, danon taleak errandiela zazpi laborarier, nafartaguer, hien esnea tzula gehiago bilduko, eta parian agertzen da ere makro proiektu hori, nafogatik urbil sorian, Felipe Tsetipia, ala ere denaden orokorki zer a, laborbilzeko, zer da laborantza industrialaren nagusitasuna? Bai, hori da, ez, gogu ikusten dugu, ja azkeneko urteetan, e, gure guztorako e, soartzen ari den modeloa esan dezagun e, ikeragarri industrializatu dela eta iruditzen zaigu orain egun e, behi dituen ikulu bat ikulu txikia dela eta hori arri arri da ez e, hori ikusten dakerota e, usteategio ikulu gehi izten ari derela eta iruditzen zaigu horrek ekarriko duen modeloa ez dela bat ere alde batetik e, inguru girotik e, sozialki ere ez dela onargarria Olako ikulu batzuk sortu ezkero Estatu Espainolean adibidez nahiko alitzeteket berroge justiategikin. Momentu honetan, hama eh, 6.000 inguru daude. ez Eta iruditzen zaigu, lehen esan bezala hori oso arriskutsua dela. ez Hauek eh, ekarriko duten modeloa, eh, nekazariak izatetik hainbatele jende langile izatea, haien langile izatea. ez Beste batxerri sektorean eta eman den bezala. Eta alde neurrean horren kontra egin duke. Alde batetik eh, bai, administrazioari, bai, gobernuai eskatuz, eh, nolabait, normatiba bat edo reglamentazio bat, olako uztiategi, olako ikulioa handik eh, mugatzeko alde batetik hori. Gero, bestaldetik eh, ikusten dugu laguntza aldetatik ere, olako ikulioa handi batek, ba, zonaldeko edo landa garapen landagarapen planoiek jan egiten dituela, nolabait, esateko. iruditzen zaigu, Europa etorri torri beharko lukela egin. Eh, E, normatiba horrek nolabait mugatu beharko rugela olako sektoretan e, e, ikulu horiei laguntzak ematea. Eh, gero bestaldetik e industriari ere eskatu naigenieke nolabait apustu egin dezaten betiko ikuluekin eh haientzat fidelak izan diren ikuluekin gainera eta apustu hori benetan eh e, egin dezaten eta ez dezaten hautsi esnea biltzeari olako ikuluetan, ez? Eta gero hienderteari ere horis, horis esan, e, defenda ezatela hemengo esnea, emengo, emengo, esne, emengo, emengo produktoa, eta nolabait e, komplizitade hori ere nolabait sortuna egin uke konsumitzailearen artean eta abiltza egin artean. Eta laguntzetan, Nafarroako gubernutik zer erantzunu kanduzue, da egin baiti hozue? Bueno, laguntzak e, Nafarroan momentu honetan e, bada muga bat, eta hauek e, lehen egin zuten ikulioak aparrosoan jakingo duzue, bat dutela ja hemen esperientzia bat, e, ikulio egia esan ikaragarria da, emengo gare, eta hor bada muga bat, landa landagarapene plan horretan, e, usteategi guztiek badute dute, zema jasoko duten hor badute muga bat, e, baina ez dakigu sorialdeak hauek jakina hauek hango, hango zonaldean egingo dutenez, momentuz hango an, gobernuak ezobendu olako mugarik, ez? Uste dugu guk holako enpresa batek jan ditzakela eh hor dauden eh diru kopuru hoiek nolabait beste proiektu batzuetara zuzendu gabe olako enpresa batek hori guztia jan dezakela, ez? Eta arriskutsua iruditzen zaigu hori. Beste batzuei aukera kentzen dielako honek ere. Zazpi da faxta laborari, laborari, lanierian direla, nahi du, apirilaren lenetik goiti berbada esne ekoisteko aktibitatea utz lezaketela? Bai, bai, eta dagoeneko gainera irukutzi dute, eh? Eh, du jende eh, eldu shamarra, beste batzuk eh, beste batek harriak ere bazitun eta beste batek e, aragi beia jarri dut momentu horretan, eh? Ikusi dute etorkizuna nahiko beltz, e, Orain dela lau bostia bete izan zen eh, danon eren eh, abizu hori o esne hartuko etziela zantzien eh, momentu hori eta handik aurrela bai hendeak enolabait, eh, behogibi idean olabait eh, saiatu da beste modu batean bilatzen ez. Beste iruk eba dute orain konpromiso bat eh, beste enpresa batekin eta jarraituko dute esne ateratzen. Beste lauk barkatu eta bueno, momentu enten hola eh, esedago kontua. O, ondorio batzu ere ingurumena mailan, pentsa ditaike, laboraliak desagertzen de, balimadira, zentratziak balimadira bakarik eh, makroprojektu horren inguruan, egan nahi du, bazte rentzaintzeko ere eskulan gutiago liratekela alde batetik, eta beste o, ondorio bat ere ingurumena mailan, da eh, kooperatifa horren inguruan, ogoi mila behi, eh, Behiko uh, mm -hmm. esportazio horren inguruan, ere, pixka bat, uh, be, ogoi mila behien pizaren edatzeko, ara, garbiki mintzatzeko, edo zikinki, ez da ki nola ikan behar den. Bai, bai. Uh, uh, badela beste ondorio bat? Bai, bai, dudika, bea. Zuxan bezala, sozialki, honek ekarriko du, hainbat tokitan e, betigiko izan dene e, bizimodu bat, azken finean, e, desagertzea, ez. Ez da, ez da, ez da, ez enpresa handi batekin eta da, ez Pixa eta kaka metaketa bat e, beste nitrojeno puntu batean biltzeak oso arriskutsua ikusten du. Hori dena gestionatzea ez da erresia, asko behar dira eta eta paperea nolabait holako e, ikuluak e, behar dute beti e, pixen eta gestio plan bat, pentsatzen dutan ere iparraldean berdintsu izango dela. Eta hemen Kaparson izan duten esperientziarekin badakigu gainera ez direla hein finak ere, ez erresalde egiten dira lan hoiek hainbesteko volumena gestionatzea ezta erresa, eta horren beldur ere bagara, Hor, badakigu guztiak, e, zeman nitrogenu eduen e, e, behi eta e, kaka eta pisorrek, eta hori guztian olabait e, mugatua dago, hektarea bakuitzean zema bota behar den, baina jakina hori ongi bete behar da, eta hori vigilatu ere egin behar da, eta momentu enten hori ere eskatzen ari gara hemengo gobernuari, e, nazarroan duten ikuluan ere, e, benetan e, ongi egin ditzatela gauzak, ez ez gaude baterea dos horre egin zuten ikulu horrekin, eh ja ikaragarria iruditzen zaigu hemen dagoena ere momentuan ez zuen holako eh kontrarik onkontrarik egin, baino badakigu bueno, hor nahiko nahiko arriskutsua dela punto e, e, e, inguru biro punto ikuspegi batetik ere, ezta. bostian apirilearen lehen batez, esnearen ikoisteko kuoten a, a, sistema desagirtu zen, lotura zuzena orraiko egoerarekin Bai, bai, dudik gabe. E, Lenora ez kuota izkizate horrek mugatzen zuen e, zenbat esneko izten altzen. Egia da Espainiak, e, estatu espainiolak e, bere garaian e, nahiko kuota kaiskarra lortu zuela. Momentu hontan ere oraindik dike merkatua eta eta eko izpena hor txe e, ekilibratuta dago esan dezagun. E, baina, bueno, e, badakigu esnearen merkatua ez dela mugatzen ez Soriara, ez Nafarroara ez Zai Espainiara, ez Europa mailean... E, E, dagoen merkatu bada eta bueno, denodak izuen bezala Europak e, esnea soberan du ez, eta eta alde hortatik kuota desagertzeak e, olako enpresei e, bide emandie e, nahi duten guztia egiteko nola esateko Apirilaren lehena eh, data horren alde simbolikoa hartu duzue manifestaldi baten antolatzeko beraz heldu den apirilaren lehenian Elizondan zer espero da uh, manifestaldi hortak? bora bueno, espero da batipat jendera, ez jendea animatu e, etor dabilela eta bizkat urte muga horrekin ere hasi e, dugu e, ez gu bakarrik, e, baiz estatu osoan hasira holako firma bilketa bat e, nekazarien artean eta nolabait e, egingo da holako e, firma hoien e, ematea e, gobernu desberdineio estatuko gobernuari ere eingo e, e, e, e zaio firma horiek emango zaizkio, nolabait eskat, eskatuz lehen esan, esan dugun hori, ez, e, no mugatzeko olako olako ikuluei e, bere, bere tamaina da mugatzeko, eta nolabait hori aprobetsatu e, entrega hori egingo da, ez, estatus oan egingo da, ez, e, firma bilketa hori enekazarien artean, eta bestaldetik ere, e, no modu partikularrean, ehoi, jendea firmatzeko e, jarri hor plataforma bat e, e, mundu guztia sinatu alizateko, ez, eta printzipio hori espero dugu, ez, hendeak, e... E, gure alde egite horrez. Ala ere, oai geruari buruz, baiko, espero duzue, aterabide bat atxipanen dela, zuen alde? Ba ez dakit, ez da erresa izango, ez da erreisa izango ikusidik sori e, aldean e, abek nolas handu duten proiektua, eta handuten e, gobernuak emantendien e, laguntza ikusita. Baina uste dugu e, ez dela Nafarren edo neren e, borroka bakarrik izan behar ez, e, estatuan Kantabrialdean, e, eh Galizialdean, eh hola hor ere espero dutu nahikoindar egitea eta nolabait guztion artean hau e, geldiaraztea, ez. Hori da gure helburua eta, bueno, horpan ari gara. Nafagoku bey zenea, ginuen aipaga igoizuntan zurekin Felipe Chiquiña, euskal herriko nekazien elkartasunean teknikari zira, milesker gurekin izanik ta pasa egunon. Ay, soy Eskarikasko, ta berdin.